Inga varning! Nästan lika skrämmande som din spegelbild. Nikolaj, jag har just läst en så hemsk berättelse. Oj nej. Kommer du behöva, behöva sitta i famnen och berätta om det? Kanske det. De här orden så hemsöker mig, de härjar min själ och det gör det svårt för mig att gå vidare. No, Vad va var det för ord? Kommentatorsfältet på Triggervarnings Facebook-sida. Det gapar så tomt. Tomheten, den, den, den är större än den här onämnbara håligheten mitt i ditt huvud. Hjälp! Uh, yeah. mm. Det var smidigt hur jag, hur jag liksom gjorde en sån här kommentar om att du vet, det är ingen kommenterar på vår Gaylord-podd på Facebook och sen så vände det smidigt så det liksom blev en förolämpning rakt mot dig Ja, ja, ja. Mm. exakt det, ja. Det, är liksom, det var ju den bästa berättelsen någonsin berättelsen om podden ingen lyssnar på Skadeglädjen är den enda sanna glädjen mm. och det är väl därför du är här igen lyssnare för att lyssna på din favoritpodd som ju då inte lyssnas på men hörde du vad? Triggervarning gmail.com mm. dit kan man skicka alla sina hemskaste berättelser och kommentarer och det gör ni ju så flitigt för låt oss inte glömma bara för att man är lyssnar betyder ju inte att man inte är full berättigad att kommentera hemska saker framförallt om Nikolaj mm. Just så. Ja. Nå, mitt liv är ju något av en skräckberättelse redan nu, uh, så va, varför sluta här? Uh, ja, men som sagt, ni kan skicka in några förolämpningar och annat uh, också till, till Twitter, uh, där ni hittar oss, Triggervarning 1. Vad är det var, Nikolaj? Berätta, Sami. Vill du höra en hemlighet som ingen vet? Ja, okej, okay, den här gången. Okej. Okay. Vi finns också på Facebook! Triggervarning! Mm. Det var likt ett. Det här, det, det här var Hanna inte alls som att göra. Men liksom Tourette's eller avsaknad av impulskontroll. Utan jag bara följer nu den här kultymen av, av jumpscare. Så att man ska ju, man ska ju vara lite ah. nipprig du skrika. Och, det, det gillar kidsen. Jo. Att nu Ja. Vi sitter jo, jo. alla och oh, klämmer ihop sina kärthål och hoppas på bättre ja. tider. Ja, och, och ju mer instabil man verkar desto bättre. Ja, det tycker jag. Och att vad är nu mer instabilt än en triggervarning. Nikolaj, vad ska vi diskutera <laughs> idag? Idag ska vi diskutera creepypastas. Okej, okay. jag tror det var instabila kärthål. Nå, kanske <laughs> nästa vecka. <laughs> ja, det. Ja. Ja. Det, det, det, ja, det är följande. Ja, ja, jag tror att den här linjen mellan de båda är väl hårfin. Ja. Creepypasta, så ja. riktigt ruggig pasta. Pasta som kombineras med fisk. Usch. Ja, men, men det är ju liksom en, en, en jättedålig pastaret. Kan du säkert kallas för en creepy pasta Varför sätter man fisk i pasta? Jag tycker att det kan vara helt bra. Um, Okej. Okay. faktiskt. Men, ja. men nu, nu är vi ju kanske inte här för att diskutera så att säga, våra kulinariska äventyr eller brist på äventyr. Dina kulinariska äventyr skrämmer mig. <laughs> det ja. borde du de göra. Um, ja. ja, men, men alltså, jag funderar, alltså, äh, jag. Försökte då förbereda mig för den här diskussionen mm. uh, Så alltså, Den här tanken på att Vad va är creepypastas mm. Egentligen Ja För, för det där Vad Är det nu så att det här själva termen Så är en kombination av så att säga Något creepy som Vad skulle jag säga, Någonting skrämmande eller Någonting sådär O Trevligt. Uh, och sen då Vad är det så ursprungligen uh, var no, alltså te texter som har spritts och kopierats till flera olika forum. Att det, är det det som är liksom kriterierna för en, för en no. creepypasta? No, alltså, vi kan ju säkert debattera ganska länge om etymologi men att Rent tekniskt så kan det nästan vara vilken historiska eller fenomen som helst på internet. Om man ser på det moderna bruket. Uh, så ja. är det skrämmande idag. Det behöver inte vara en, nödvändigtvis en skräckberättelse. Vilka jag har funnits på internet sedan dess linda egentligen. Uh, men det kan nog vara liksom ett spel som Sonic.exe. Eller liksom det kan vara um, du liksom de här... Små filmer eller liksom videoklippen som folk sätter upp. Eller konventionella ja. då, äh, berättelser som delas på liksom Reddit eller whatever. Men att huvudsaken är ju att de sprids. Um, mm. ja. och att många hävdar ju liksom something awful som ursprunget till liksom den här. För att som du sa copypasta blir pasta Så det har ju ingenting att göra ja. med god italiensk mat. det handlar ju bara om att göra som äckel, som kidsen blir rädda för och som sedan sprids på internet. Uh, men jag skulle hävda att det har en annan gemensam term. Jo. Eller kanske en annan gemensam definition. Men alltså, det är inte skrämmande. alls att det är ju... ja Alltså. Det, det är väl... ja, jag säger... ja. Ja, alltså, jag tänkte på den här uh, så att, jag, uh, att, att det inte creepy creepypastas i Egentligen alltså en, en, en ny variant av så här, uh, vad heter det, urban, urban legends, alltså urban, så här urbana legender. Ja. Jo men okej okay, alltså det blir ju också förstås den här sädvanliga diskussionen att vad är uh, folklore. Uh, men ja, att, jo, jo, precis. Men eftersom vi nu har en dedikerad folklorism med i det här sällskapet så kan man väl bara antyda att no men, det är ju mest upp till användarna eller läsarna eller spridarna själva. För att jag, menar, jag förstår inte, jag har läst till exempel Jeff the Killer. Och jag kan inte minnas när jag har läst en så tam, en så icke-engagerande berättelse. Att det är ungefär yeah. som så här att Jeff fick till skolan och sen gav honom på käften och sen gav de honom på käften och sen fick han på käften igen och sen gav han på käften och sen började han mörda. Oh ja. shit, ja, ja. Alltså, det ska nog bli svårt att sova i natt. Ja. Ja. ja, för han kan ju vara just i din garderob. Jo jo, men att det är ju liksom att jag vet att den moderna publiken är kanske en aning, liksom är stimulerad men att inträcka när som att Nikolaj titta inte upp för den den nasguliga ja! att det är ju liksom man måste ju som det är ju en den här jävla mm. suspense of disbelief att som ja. nu säger jag inte jag inte har läst skrämmande historier på internet jag menar mm. jag är ju nog en ganska luttrad hura men att som, det finns ju alltid Uh, den här historien som griper dagen på ett speciellt sätt. Ja. Uh, men uh, jag tycker många av de här som populära creepypasta som jag har läst. Um, eller videorna eller de här nu då, ja. Fenomenen, de här skrämmande ja. spelen som du dör. om där ja, skrämmande du ser, spelen eller skrämmande bilderna. Ja, så det är ju som, ja men alltså det här? Ni, ni är rädda för det här? För att liksom, jag skulle som bara kunna ta en bild av min rövhål och det skulle som <laughs> det, i, i hjärtat <laughs> so, It's coming to get you! It's an asshole! <laughs> <Yes>. <laughs> ja, ja, liksom, Don't think about literally this. Don't figuratively. it! Literally and Don't ever spread it! <laughs> it will get hairy! Men ja Och så eskalerade Nej, men, du, jag, jag, jag, jag tror att det finns, ju, för det finns ju folk som är så rädda för de här. Så de måste söka professionell hjälp. Ja, mm. alltså, det är det, det där som jag börjar fundera på. Att hur i hela världen kan man tycka att de här sakerna är, är skrämmande? Alltså, just alltså den här Jeff McKiller som jag vet inte så att jag så att mina ögon, jag himla som är ögonen så att de vill hoppa ut. Ja, vi ska av, ska av ögonlocken så ska inte vara något. Ja sätt. för det för det är jätteligt så att om man tycker att ah men det här ska ju vara realistiskt och det här ska ju så att det, det, han kan vara kom till dör. Ja, men mm. barnen mig, han kommer inte kunna se nåt för han ser ögonen torka igen. Gratis. Ja. I mean, liksom, ja, alltså nu medan vi pratar så är jag på en bild av liksom Jeff the Killer. Uh, okay. för, för att det är det enda sättet jag orkar genom de här avsnitten. Yeah, jag okay. måste säga, I mean, alltså, det är ju liksom en, en stirrande liksom, smalkilla med en riktig screen. Som, men han ser ju yeah. ut som vilken annan uh, sån här diventa bild som helst där ute. Yeah. Så alltså, why ja. this? Why anything? Att det är ju den här samma ja. kritiken som går med allt. Men att om jag jämför nu Jeff The Killer med till exempel Slenderman. Jo, ja, ju, ju, alltså Slenderman är inte inte slenderman som i princip en av de tidigaste. Uh, det vet jag inte. Jag vet ju bara att det fick ju väldigt mycket spridning i och med. Som den där knivhuggningen i 2000 ja. Eh, jo, jo, och i och, och, och med det här spelet, vad hette det, alltså, eh, Eight Pages, vad det väl? Ja när man springer runt i den där skogen och ska samla de där sidorna och så kommer ja, Slenderman. Ja, och så, och så, får du inte, så får du inte titta på Slenderman för då dör du. Ja, ja. Ja, men, att, jag minns ju som back in the day så sa ju typ PewDiePie och spelade och så här. Och det är ju ja. sådana här grejer som gör det populärt. Men, att, liksom, men hur är ni rädda för det här? Men till exempel, mm. jag har aldrig heller förstått Five Nights at Freddy's. För att, ja. alltså, att okej, liksom, håll, håll liksom dörrarna öppna och tittar över att, åh nej, nu kom dockan och tog dig att folk är ju så investerade i det där. Att liksom, det finns ju som sida upp och sidan ner. med som så här fucking lore. Vad gäller det här spelet. Ja, för folk måste diskutera sönder det. För de kan inte längre fungera Och för de är så rädda för animatroniska dockor. I ett fucking spel. Som mm. handlar om i princip att sitta och se på kameror och öppna och stänga dörrar. Ja. Och att mm. jag menar. Jag, på sätt och vis liksom jag är ju ändå syssla med så mycket liksom, live och rollspel. Jag förstår värdet i att ha någonting väldigt minimalistiskt och som gör det stort och fantisera vidare. Men att alltså, det känns ändå som så, så litet. Jag kan förstå att liksom, om du står ensam på natten och spelar, att du kan bli investerad för att liksom, du vill överleva liksom, på samma sätt ja. som att Ah shit, nu liksom springer jag runt i Duskwood och World of att Ah fittan, nu kom det liksom en jävla skelett och hög, hög av med i Ah fuck, nu måste jag springa tillbaka. Okej, okay. att... alltså jag måste säga att det där spelet tycks vara väldigt annorlunda än vad jag trodde. Ja, fucking casual. Men det är liksom... Ja, könlös och skoningslös. Men att... Um... Uh, det är ju bara där, liksom, att det blir investerare. och är ju mer liksom, investerare du blir och liksom vill leva så då börjar du ju projicera liksom, på karaktären och avataren jo. och liksom, vad som händer där. Uh, Men att i de här fallen så igen det känns som det som så lite och det, har, det, det känns väldigt som så här, nära förankrat i mycket av de här filmerna och spelen som vi har diskuterat i spoilervarning. Att... Mm. Folk som så investerar är det ingenting. Att det spelar som ingen roll. Och att jag känns som att man alltid i det här samma havet. Att allting är lika värt. Det spelar ingen roll. Jag tycker om det här. Och det här är så bra. Eh, slash skrämmande. Slash sexigt. I, I love it. Varför det här? Framom alla de här. Mm. Liksom, fick du slut på tid, orkar du bara inte köra längre? Liksom, why Jeff the ja. Liksom? Why? Jag ja, ja. Äh, kan inte sova mer! Så, mm. Ja, okej. Okay. Ja, men det, men det är faktiskt alltså för jag, alltså det måste ju säga att de, de kan ju ha väldigt olika hur jag säga, upplägg, de här, de här alltså, det här creepypasta. Det finns ju inte en, en, en specifik liksom, stil som de måste ha för att liksom kunna fylla eller uppfylla kriterierna för att vara en creepypasta. att, att de, de kan ju ta, liksom ta formen av just den. när du sa det här det kan vara bilder, det kan vara spel det kan vara så här korta videor mm. men om man tänker i skrivet skrivet format så det kan ju vara ett så här berättat som att du läser det ur den här karaktärens synvinkel. Det är något som berättas i jagform form Eller sen berättas det som att det är från en tredje en utomstående person som på något sätt har jakt det här. Men sen kan det ju också vara att det, det porträtteras som en, vad jag säga, en, en en kedja av e-mails. Eller, eller kommentarer i en, i en kommentarskedja. På ett nätforum. Där tänker jag på vad heter den? Candle Cove. Hette väl. Och sen till mera så här specifika liksom så att det är någon myndighet som rapporterar någonting som sker. Och då kommer man kanske in på den här hela det här SCP grejen som som ju har är mer tydlig tydligt vad ska vi säga, här, tydligt stilgrepp i hur, hur man berättar. Men jag gillar ju de här för, för det är alltid liksom de här borttappade avsnitten som aldrig visades. Ja, det är det. jo, alltså lost episodes grejer. Jo, jo, ja exakt. Och det är alltid liksom den där lokala TV-stationen som sänder konstiga barnprogram och så, så Mhm. <laughs> ja. Men det finns, um, som, som forskning, research, för det här avsnittet... Just det, där var vi igen. jag vet. Man, man måste name drop bästa Dr. Martin Sempa. För han är scary, kids. Han är legit scary. <laughs> uh, ja, jag hoppas folk tar en paus och googlar. Liksom, Feel the fear. Fuck your jeff Uh, så so här ska man driva ut homosexualiteten ur Uganda. Att ja. uh, det är liksom. Um, what the fuck was I saying? Uh, no, also, du, att det finns forskning kring. Ja, yeah, Jo, alltså jag hade som gjort lite forskning. och Att det finns de här. <coughs> de jag har ju en ganska dedikerad uh, Reddit-sektion som heter No Sleep. Okay. där de samlar liksom en massa sådana här shit och att jag tror jag gillar den bättre än många av de här typ creepypasta sidorna som för övrigt har så jävla dålig uh, formatering och så här där med satan så att det är det jävligt omöjligt att läsa för mellan alla liksom såhär reklam så är det liksom den här texten som liksom alltså det, alltså det går inte, it's not a comfortable read satan Ja. Men kanske det är det som är poängen Inte vet jag. Att men. Äh, mm. Men att liksom den här. No sleep reddit. Så verkar ändå som att. Man, någon som var läser skrivkunnig Som kanske gjort en sida. Och så har de samlat. Och de har ju haft tävlingar. Och shit. Och jag bestämmer ja. mig som att. Man, jag ska kolla på det här lite fram och tillbaka. Liksom under veckan. Medan jag gör andra saker. Um, Alltid när jag hade liksom, en fem minuter här och där så gick däbbade jag in då på liksom, det här redan och så sa jag, så jag då, om det var något intressant. För jag var intresserad av att säga att om det finns någon sån här, ska vi säga formula eller liksom, om det finns någon här, något sånt här upplägg eller någon mall eller någonting som måste vara där, något sätt man skriver dem här på. Vad är det som de här gemensamma eh, böjningspunkterna eller whatever? Uh, och jag tror Om jag måste Välja någonting som jag tyckte stod Ut om det andra För att problemet med de här creepypastas Är ju att originalen är ju inte så kreativa Men det finns ingenting värre än När liksom ett, ett helt sån här Löst original Så parodiseras Eller efterapas 15 gånger Och så är det där med liksom yeah. Neff the killer eller liksom <laughs> Bender Man. Eller liksom. Det blir alla så. Här, ja, ja, alltså. Exakt. Det är sant att liksom att den här enda meningen gör hela grejen mycket, mycket hemskare. Yeah. Men det finns de här. De här listhistorerna Jag vet inte om du har stött på dem, men det finns de här historierna. Det är alltid en person. Som tar ett jobb någonstans. Det är alltid en person som tar ett nytt jobb. Det är jättebra betalt. Uh, och, uh, och där, Oftast är det att de ska vara någon sån här nattvakt på något ställe. Ett museum, ja. en bensinmack, en järnvägstation, whatever. Och no, som du kanske förstår så eskalerade då sen. Uh, men att mm -hmm. det, fin det finns en lista där som de får direkt när de kommer in och den här listan så börjar jag ofta med någonting att liksom att, ja, att uh, sen personalen går då till IE och, uh, 10 och 10.40 40 borde göra din första rond och sådär och, så och kolla dörr och sådär och, så och sen uh, det kan hända att du hör knackningar på en dörr och i så fall så ska du bara ignorera dem Uh, och vid 11.30 så kommer du att se en man i säkerhetskameran du bara, vad du än gör, titta inte på honom bara ignorera honom till han är borta det kan hända att en ja. liten flicka kommer och frågar efter godis, men i så fall ska du bara skrika att jag är könlös, jag är könlös så kommer hon att försvinna om du börjar rycka i dörren så ska du sätta dig ner och läsa sex gånger glory halleluja och, liksom, och sen blir det bara vidare om det här ja. går stannar här och det här folket, ska de gå in och knivhugga alla fort. Sen på de talet, inte, de var liksom en så so en sån, en så on. So on, so on. Och att, ja. Jag tror den bästa historien läst av det här var liksom en lastbilschaufför då och liksom någon hade gett honom så här då föreskrifter och för önskbetet är så under sin långa färd då. Och att det skrevs på ett elegant sätt så att mer mer man gick in i det. Så att det blev ändå som så här Okej, okay, det här ska jag kunna tänka mig att man skulle kunna göra. Och sen blev det lite weird. Och sen rägger man X märk att okej, okay, här är näskä, för att det som liksom, att om du ser någonting som springer i kapp med bilen så uh, låtsas det om det titta inte på det. För du kommer ändå inte att köra under liksom, så vidare och så vidare. Uh, många yeah. av de här i stora löjliga därför att nä ska lära, liksom, så fort, och det blev liksom tentaklar med munnar och hit och dit och så här. Just. Yes, yeah. Suspense of this belief igen yeah. um, men att de här följde väldigt såhär formulaiset att uh, det var bara att man kunde bara säga att om det var en dålig författare för att de kunde inte hålla sig och andra grejen som liksom att om du säger ser Satan! så då ska du inte göra mm. någonting så, och alltså okej okay, ja. well. oh. ja. det, det är det där som är just när du talar om den där liksom eskaleringen som är som på ett sätt, en helt ur mm. den, vad vi säger, ur den här stämningen ja. uh, för, för det var en, en grej som jag reagerade på var det här, uh, just en diskussion eller en berättelse om uh, ett borttappat avsnitt av en, en serie mm. uh, och, det, och det gällde då Spongebob ja Uh, och att det ska att det skulle finnas ett avsnitt där Squidward, Squidward eh, begår självmord efter ja. att han blir utbuad för att han spelar så dålig musik ja just då. Uh, och ja. och det där och, och jag tänkte sådär att okej, okay, men att jag lyssnar nu på det här och ser att, vad det, att hur beskriver det det här mm -hmm. men men sen när de säger att ja nu att det där avsnittet var en ser man bara hur Squidward skriker och gråter ensam i sitt hem och sen klipps det in bilder på mördade barn. Och, och så är det är så what? what? Det, det, det finns ingenting där som äh, tyder på att, att det ska finnas en, en finess i det där eller att det, man skulle ens kunna tänka sig att hej, okej, okay, det här är ett avsnitt som faktiskt tar fasta på tema mm. av Källmord, eller att, att, att hur du hunduttal eh, motgångar och kanske då visar, visar det på ett sätt som inte skulle vara lämpligt för barn utan mer så är det bara liksom att man så var det massor av barn där, uh, och sen köpte han huvudet uh, sig själv med ett angelievärd men... Mm. men vi har dock att det, av det, är, men, är det, liksom, det är en trettonårigs liksom ja ja men att det är ju att... som är man har dock kommit full cirkel till de här liksom, gamla internet-flash-animationerna. För det var ju alltid så att när internet började så gjorde alla flash-animationer. Och hälften yeah. av alla flash-animationer var att någon kom in och sa någonting. Och sen så körde den andra huvud av honom med ett det Både riktigt av honom så här, yes. och sen huvud av sig själv. För att, you know, du hade liksom action, du hade humor och du hade vapen i samma video. Wow! bästa yeah. 16 sekunderna av mitt liv. Jag kan ju vänta på att klicka på nästa exakt likadana. Att var det liksom en riktig luminär så kanske de fick en lite bias på något sätt då. För att, you know, yeah. good stuff. Någonting, någonting för, för liten If you're fancy. Men, mm. att, uh, men att det är lite samma sak att jag tror jag tänker gå gå lika långt som det jag säger. Det här är som 13 trettonåringar. Därför att det verkar som okay. att. Ska vi säga. Den här intellektuella eliten. Som hänger sig av creepypastas. Av den här formen. Um, så. Lyssnar du på mig. Över sittare som sitter här. <laughs> så. Det känns som att de har. För evigt stagnerat på den här nivån. Att som att. Ja, det var en mörk kväll när jag kom till museet. Jag gick in och skulle påbörja min skift. Åh, det är kukar, döda kuka döda kuka med bajs! Zombie är döda kukar som brinner och satan spelar sin Sionsharp. Alltså, Okej. Okay. Det ja. är som inget rum att bli rädd. Det finns som inget rum att liksom häpna över. Oj, det här känns konstigt. Eller liksom var försvann liksom den här ljusglimten just runt hörnet. Att det finns liksom ingen sån här Stephen King behandling alls. Och att Stephen King så gör yeah. alltid det att han ledde ju en ganska mjukt innan. Man måste känna, ja, ja, det här är liksom det här verkar vara riktiga karaktärer det är en bra byggd värld. Jag känner för de här, ah oh, shit, nu blev det weird shit. Ah oh, fuck, det här är yeah. inte bra. Vampyrer allt. Men att när man väl är där, så man kommer in i det så organiskt, att man känner som att det fanns inte det här ögonblicket när man kände som att ja, men om det där var jag så skulle jag bara göra den här väldigt uppenbara sakerna alltså, som fuck out of there. Uh, för, att mm. det, för att det finns inga sånt utan de är en situation där, därför att det var logiskt att de hamnade här. Men till exempel med de här listhistorierna så alla som arbetar där säger som att why don't you leave? Ja. Mm. för att som många av de här historierna att tänka mig själv att det finns vissa som gör något så här kreativt till exempel att du kan inte gå ut eller liksom försöka inte gå ut för att du kommer bara att komma in på våning 13 igen eller någonting sånt Och då är jag ja så, ah, okej, okay. ja, well, maybe not try that men. Uh, men att som om det inte finns någon sån här så att om jag skulle liksom få en väldigt shady jobb på liksom fucking uh, liksom vår eller någonting Liksom I källaren på något sätt så har jag väldigt creepy sjukhus. Så jag menar, det skulle bara behöva första liksom konstiga banor som går förbi där mitten. Yeah, ja, I'm out of here. Nope, nope, nope, nope, nope, nope. Och så är jag out forever. Alltså, men, mm. nu när du gick så unleashed du som hell och Ja, förmodligen, my bad. Men alltså, det kom ett läskigt barn där och som, nope, fuck the shit, nope. Sen var det någon som skräk mm. in i nuren sånt där bara liksom det var weird dude där och jag såg ögon i kameran och som att Jep, I, I fucked off out of there. Ja. Yeah. Yeah, sorry. Um, mm. för att det är ju så en normal människa skulle göra. Så där. Eller alternativt lägga sig ner i fosterställning och liksom bli katatonisk tills du vet, natten är natten över. Uh, för att det är som du kan inte liksom sätta vanlig människa att när man går alla på tåget. Och som att, yes of course I will. Det är mm. som ett för långt steg. Men jag, jag ja. tror att om man ska som riktigt analysera vad som händer här, så tror jag den frågan om att många människor så har en väldigt så här visuell representation av det vi kallar för skräck. Uh, jag tror att då jag och kanske andra, jag kallar dem vuxna nu, men det finns faktiskt ingen, ingen så här nedlåtande. Äh, avsikt i mitt uttalande här. Jag säger inte att vi är bättre än de här människorna jag bara försöka förklara skillnaden mellan oss som konsumenter. Att, okay. jag tror att Jag tror att vi två har med friheten att inkludera dig då i min elitistbubbla här. Jag tror att vi har en med som så här logisk syn på skräck. Att som den här skräcken som kommer som en följd av händelserna i den här tillvaron som byggs upp. Att det är skrämmande att säga var fast i vaktkuren på säg en en övergiven tunnelbanestation om du vet att du är ensam där du kan inte lämna den eller du är omgiven av ska säga, hostila element som du inte förstår dig på så här. och det enda sig du har att hålla dig i sällskapen en liten lista med väldigt udda så förhållningsregler det är skrämmande Uh, vad som inte är skrämmande är att oh, nu kommer den varulv och dansar gita Och nu kommer det liksom två vampyrer och liksom rövknulla varandra med drag och Det är att det är liksom en visuell representation, och det kan vara hur många döda barn som skriker som helst. Men att om du inte som ja. ger den här logiska uppbyggnaden så att du mm, förstår varför det är fast där, eller varför du tvingas utsättas för det här, Du kan bara liksom sensat Jonas. Och liksom spela Smash Brothers. Och sen så var det plötsligt bara döda barn överallt. Och de var liksom äh. Och Jonas var liksom äh. Och sen kom mamma och liksom. Äh! Och sen var det även liksom. Äh! Att det blir som en terror det. det blir bara liksom. What the fuck is this? Mm. Och yeah. så här är liksom 90% av all creepypasta tycker jag. Att plötsligt är det bara de här vitto döda barnen och monsterna. Och och där och att. Mm. Ja, okay. men men, men det det här gäller det här gäller ju inte alla så liksom, creepy pastas men jag tycker att det finns ju en det liksom, är att om du ska skriva någonting som ska vara faktiskt förhållandevis kort och concise mm -hmm. så då blir det ju desto liksom, kan säga då, då blir det ju, borde det ju vara ganska såna minimalistisk också och, och just ha med de här sakerna som du nämnde. Alltså. Det bör ju finnas en, en uppbyggnad. Det bör ju finnas en, en logik så här, till att varför den här som råkar ut för den här saken mm. just är kvar där. Varför man väljer att, att vara, vara där. Mm. Uh, medan, men jag tror att det, det liksom känns att också om man skulle skriva en kortare berättelse så Verkar det verkar som att författaren alltid vill klämma in alla sakerna. Ja, ja. För att, för att, för att det, ser, det ser bra ut i ens egna tankar. Men att sen när du, när du tänker att du ska, du ska sätta att okej, okay, det ska hända sju saker. Men du har ju i princip skrivit en berättelse som där det skulle kunna hända kanske två. För att det skulle ändå hållas någorlunda sådär, jag säga, förståeligt. Men, men just att när det sen kommer att liksom det, det, det är liksom tjuv olika saker som egentligen skulle kunna vara utsprida på mycket längre längre liksom berättas. Så, så då blir det ju just det så här upplevs att, att det här är att liksom det, det, här är, det här är bara liksom eskalering för eskalerings skull mm. och det är bara liksom en försök och okay, kedna nu, nu chockerar vi. Ja ja. Men det är ju samma sak som när du ser, liksom en riktigt dålig komiker eller en riktigt dåligt humorprogram att uh, liksom de här riktigt dåliga så gör ju bara så de försöker bara göra tjockhumor problemet är lite att om du misslyckas att chocka publiken en gång och framförallt om den första gången det är väldigt svårt att liksom chocka dem sen och det som inte hur mycket roll liksom du spyr i varandras vaginer att liksom, det blir bara liksom, I mean, stopp Stopp! Mm. Liksom, du, du, du kan inte göra det. Liksom. Du har redan visat din slaka kuk. Att, liksom, det, det, it's not gonna happen. Uh, yeah. Jag tror en annan grej. som Om, om vi nu talar om så här. Det här, har dragit många creepypasta. Så det är inte bara de här listgrejerna. Utan liksom många av de här uh, historierna. Eller de här liksom texterna. Så, yeah. så det, blir, det blir ofta det här. Man märker att de fästar mycket vikt vid just det här uh. försöket till legitimitet. Och det brukar för de flesta fall, för mig alltid manifestera sig att det finns en sån här jättelångt intro. Där de försöker beskriva sig själv oftast liksom att. I'm a normal dude, I have... Men att alltså som att, jag är normal, jag har gjort det här, här min för här. Bara så att du ska få en att det här är en riktig person och det här händer faktiskt. Yeah. Men det är liksom, också det är ofta som så slarvigt att liksom du, du tar väldigt många ord för att säga ingenting. Så att du, liksom, du förankrar inte liksom folk i det. Att i bästa fall så, så namedroppar du någon sån lokal som att okej, okay, det här är någon ja. Boston typ då. Fine. Men inte, inte gör det liksom det eller mindre trovärdigt två minuter senare när zombie-kukarna börjar flyga. Att mm. Du har ändå misslyckats. Så, att, så varför har yeah. du liksom träsidor upp och ner liksom? liksom hur, hur, du, hur du alltid väljer att välja dina underkläder väldigt omsorgsfullt. att Det är ju som bara... It's just faff. Men jag tror yeah. att man kan väl säga om man vill säga liksom lite akademiskt på det här, så säger man ju att de flesta har ju säkert någonting som de är väldigt klart av mall av. Därför att det är inte någon tillfällighet att de flesta av de här pastas liknar varandra. Och jag tror i många av de här jag vill ju säga att de är unga skribenter men jag tror den rättare benämningen att de är förmodligen oerfana skribenter och de har läst en historia som har skrämt dem riktigt eller som har berört dem på något sätt säg Jeff the Killer ja. och så tänker de så att wow mm. liksom, det här påverkar mig så snart. nu vill jag lämna mitt eget avtryck i världen och så går de då för att skriva nästa Jeff the Killer då. Och, att, mm. och de vill de vill liksom göra den så är och de vill liksom få, få andra att uppleva samma sak som de upplevde för att de har en så stark koppling till det här. Så de gör ju allt utom att som ordagrant plagiera den här. Säger du då Jeff the Killer? Uh, yeah. Men uh, det är ju inte... Jag vet inte att... Kanske är det för att man inte har läst tillräckligt... Eller kanske är det frågan om någon sån här osäkerhet. att man tror att man kan aldrig kan själv prestera någonting som är bättre. Än den här saken som har berört en så starkt. Men det känns ju inte, ska vi säga, som ett fint hommage. Så mycket som det känns som att, men jag har läst det här flera gånger nu. Och att yeah. och det har den här konstiga känslan att jag kan inte längre säga vem som kopierar vem. Att den här Precis. grejen som man läser som känns som värsta av dem alla kan mycket väl vara en av de första bara därför att de alla på sätt och vis gurglar samma liksom mörkna pissvatten. och att och det är väldigt svårt mm. tycker jag med just de här creepypasta som jag måste jämföra bara de här berättelserna det är väldigt svårt att skulle vi säga att vilken, är, vilken är bra vilken är dålig, vilken är okej okay. för att är du <coughs> en bra creepypasta, så börja på samma sätt som en dålig creepypasta, om du förstår vad jag menar. Så att du måste på sätt och vis gå ungefär någonstans i mitten innan du kan säga att, okej okay, går det här någonstans eller är det bara samma jävla återupprepning av de här fem, sex sakerna som alltid händer igen. Mm. Så, ja. Men jag är personligen glad att jag inte har något behov av att sitta och läsa igenom de här grejerna. Nej. Alltså det är ju, na, na här om jag, om jag gör igen den här, för min egen del den här kopplingen till, till, till just det som liksom SCP, att där märkte jag att jag kanske tyckte att det var intressantare att läsa för att det just att jag kunde, det, det finns någonting i den där, att man målar upp det som att det är just så liksom någolunda officiella rapporter av händelser av liksom föremål liknande, att det, det lämnar tycker jag åtminstone mera till den egna fantasin mm. än, än just att det uh, oj nej nu kommer jag inte ihåg vad den heter men alltså en, en sån här en berättelse om, uh, om någon som hade hemska mardrömmar och så fick den en, en, så här en docka en sån, som, som skulle ha skydda den från de här maldrömmarna. Var det där äh, och, som matar med den. Jo, precis. Ja, okej. Och, och, det, och det kändes ja. sådär som att, att okej, okay, att den här berättelsen kunde kanske ha varit äh, någonting som kanske skulle ha så sådär att okej, okay, att här är någonting någonting som gör en, en lite liksom obekväm, men men det, det är liksom när man hör sen att de är nu försöker bygga på det här liksom att, åh, det, var, att det, var så, det var så skrämmande det här Och jag tycker alltså, det är så jag så nä att liksom vad, vad fan, det är så det är så liksom det är så inte ett sägande. Har du, har du någonsin varit på äh, en sån här stand-up festival eller liksom en, en stand-up event där de har haft Uh, flera komiker som har kört sina sina acts? Um, nej, det kan jag nog inte Okej. Okay. nej. Jag brukar syssla lite med stand -up i mina dagar så jag har varit liksom på några sådana här. Och att, um, ofta när du liksom har lite så här mer uh, low-key events så uh, kommer det alltid de här komikerna som liksom inte kanske som så etablerade eller liksom kanske till och med etablerade komiker som kanske mäter testa material och då finns det alltid den här som har ett så bra kämt. men liksom ja. det är så specifikt kämt att de i princip står i en sal där det kanske finns 200 personer och berättar ett kämt för en person och det finns ett, ett event då när de berättar ett kämt som i alla aspekter suger kuk. Alltså det är som så, uh, Och att alla som typ bara sitter artigt med sina drinkar och sådär. Men sen typ längst bak i salen så hör man liksom att <skratt> det är en person som inte kan hålla sig. För att det här ja. kämtet var som så skit men för den här personen då så resonärade liksom. Totalt. Ja väcksakt liksom de här creepy uh, det jag tror det är det jag menar att liksom många av de här creepy så skrivs av folk vars uh, så här uppfattning av skräck är mycket mer visuell än ska vi säga så här intellektuell eller ens emotionell och därför blir det liksom så yeah. Och sen så öppnar han dörren och sen ser han att det är ett monster som är gjort av sortor att för de här 199 andra personerna så är det som Ugh. men för en person så är det som oh my god, oh my god, oh my god, det är stort nej, nej yeah. Precis. Och, att, och, att, och sen så mm. går de vidare och skriver sin egen sort då creepy pastas som ett och ett halvt år yeah. senare efter all terapi uh, så det är, ju, det är ju inte kanske min sak att säga vad som är skrämmande men att liksom, in, in, kom ni ju hit för att höra mig uh, liksom tugga mellan raderna så att det här är nog någon jävla skit vem är rädd för sånt här bajs ja, jag vet jag blir så garvat att jag använder kraftuttryck att Satan, skriv och stäng ner oss omedelbart. Vitt och nu räcker det. Men ähm, jag tror att det här är väl också på sätt och vis en uttrycksform att för att nu för att nu riktigt på slå på för att nu riktigt slå på stortrumman så att om du frågar mig att ja, men, är rapmusik som, ja. uh, no. uh, alltså okay. Och så frågar du mig, men har du, tycker du inte om någon rap? Jo, det gör jag. Det finns flera sånger som jag tycker är jättebra. Men du sa ju mm -hmm. just det, Jo, det sa jag. Men alltså, here's the thing: man kan tala om en stor grej som inte behöver vara all-inclusiv. Man kan ha en generell uppfattning, som, men det behöver inte nödvändigtvis vara all-inclusiv. All det finns undantag. Uh, yeah. jag, jag tycker att rappmusik är ett steg över pratande, och det är inte särskilt som kreativt pratande. Det faktum, att det rimmar, det faktum att det handlar om hundar och slangar, så hör inte riktigt hit. Att, yeah. om, om du gillar det Power to You, men att jag tycker det är bortkastad tid, och att som, om du inte liksom starkt behöver anknyta med liksom valören på ditt kinn eller bor i Nestad, Amerika, så att kanske. Du bara ska hissa upp sen och liksom, lyssna mm. på liksom, lite 80-talsrock eller någonting, jag vet inte. Men som så här, kan jag säga att någon av mig slut sitter och läser Satan Creepypasta och var rädd för liksom Sonic.exe. För att Jesus fuck, ja, jag, mm. kan, jag kan rekommendera dig liksom filmer eller om det så smakar fucking litteratur. Att om du tycker att det här är skrämmande, punkt, punkt, punkt. För att yeah. jag kan inte förstå igen att det sitter folk som är liksom så här fucked up for life över Five Nights at Freddy eller liksom, over, ja, Jeff the Killer. för att Det är som, det är mm. som så någon substans i hela allting. Ja. Yeah. Alltså, yeah. att vi, vi, vi knivhögg den här flickan för att Slenderman is real you guys han kommer och han sa yeah. att om vi inte gör det så ja, men guys yeah. guys det är liksom det var, det var en photoshop bild från 2009 it's not a real thing det var inte ens ursprungligen planerat att vara skrämmande ja Det var something awful. Den är en sida dedikerad till humor. Liksom alltså, what the fuck. Alltså, mm. det, vi, vi, vi, vi har en som så svag Och liksom. Jag, jag vet inte. Jag, jag vill inte igen skylla ungdomen för allting. Men att alltså herregud vad folk är liksom överstimulärande. Yeah. Ja. Mm. Det är nog. Alltså klart så måste ju finnas liksom en, en, en marknad för det här med äh, som du skrivs. No. Det produceras mera. Uh, mm. Det kom ju en, en serie vad det, var, det är det, Sci-fi Channel, uh, so en, en serie som heter då Channel Zero. Där ja. varje säsong baserar sig på en sån här. Mm. Berättelse uh, Och Och det där Men jag tänker att där också Så upplevde jag att Det är att man försöker skapa En känsla men den är hela tiden så där Säker Att ja. du, att, att du det, det blev inte en Någon sån där stund Där man faktiskt satt och funderade att funderat liksom, Oj nej, att vad kommer att hända utan ja, det var hela tiden alltså att okej okay, att det här hände men, men det är nog okej okay, För du som tittare, du är säker Du är säker ja. De här karaktärerna, liksom det, det går nog där ja, att, jag Smarare blev funderad är, är det det där att det är så Så att många av dem så är Det, liksom, det, det finns den där tryggheten ändå där Och att, är det kanske bara att man själv är då så Så pass äh, nöja, Det jag garvad Men så avtrubbad att man, på en, man, man lägger mera märke till de här liksom, försöker att, att grunda den här berättelsen så att läsaren inte ska behöva uppleva ens den där lilla mängden mera stress eller, eller ångest eller, eller rädsla när man tar, tar till sig det här materialet. Ja, alltså det fanns en... Har du någonsin sett en, en John Carpenter-film från 80-talet som heter The Fog um, Jag tror att jag har sett den, ja alltså väntas nu det, kom det inte en ny version av den på 2000-talet uh, Jo, tyvärr Ja uh, jag, jag har för mig att jag har sett den, den ursprungliga versionen Ja, ja. Men, men väldigt länge sedan no, Alltså, den, den har ett det kan hända att många känner igen den bara på grund av liksom sitt tema äh, eller sitt intro som är helt suveränt. Äh, men äh, alltså, utan att avslöja någonting, det är ju en spoiler-varning trots allt. <hör> Så är äh, liksom den, den riktigt klassisk 80-tal skräckrulle. Liksom, det kommer en dimbank in över ett samhälle och liksom, folk dör. Och det hör då ihop med tidigare liksom arv, och liknande. Då. Det är, en, det är ja. riktigt så här, en riktig klassiker. Uh, och liksom Jamie Lee Curtis i hög form. Uh, mm. Men att um, om, om du ser på den här filmen att om du skulle sätta den här filmen till papper så skulle det kunna vara en riktigt bra creepypasta. Ja. Uh, men vad, vad är det som gör den här? Vad är det som gör att den här skulle funka? Vad liksom Vad är det som är bra med den? Okej. Okay. Du har ett isolerat samhälle. Du har liksom en specifik tidsepok. Du har liksom allting som tar dig in stämningsmässigt. Du har liksom äh, karaktärer som etableras. Och de fyller en funktion. Jamie Lee Curtis karaktär befinner sig på ett område. Äh, så att man förstår för hon är där. Och liksom hon... Äh, det, det, det finns liksom den här isolationen av hennes position som gör att man förstår för att hon är utsatt. och inte plötsligt kommer polisen dit och hjälper henne till exempel. Så här. Um, mm, ja. Sen så har vi liksom konceptet av say, den här dimbanken nu. Då. Vad är det som är skrämmande här? Jo, det för att dimma är någonting som alla har upplevt och kan uppleva nästan när som helst. Så det betyder att liksom, även om du ser den här filmen eller säg nu då läser den här berättelsen. Och du kanske inte tänker så mycket på den, den, den just då. Så får den med nästa gång du vandrar ensam genom dimma. För att du oh, Shit! Och att yeah. jag tror så här är de bästa creepypastas För att det händer inte så ofta att du befinner dig ensam på ett museum mitt i natten i en vackertur. Så här. Precis. och att som Jag säger inte att de historierna inte kan vara bra. Men jag tror att för att, att de ska bli bra så måste man hålla det på en nivå där eskaleringen är långsam. Där den är organisk. Och där den liksom vet du, den är som tillräckligt mycket att du skulle bli väldigt skrämd om det hände. Men inte som så jävla fucking outlandish. Att du skulle fly skrikande in i natten. Därför att du yeah. det liksom redan förlorat sitt värde. Och att om du nu då jämför sig. de fågna då som jag just beskrev. Med, med egentligen vilken Blumhouse-film som helst. Där det är någonting mm -hmm. med ett som hoppar rakt in i kameran. Uh, så igen det är liksom den här stilen över substans att det är det rent visuella eller det emotionella eller det intellektuella att du ger sig inte riktigt tid att sätta sig in att identifiera dig att associera mm. till stationen du bara sitter där bekvämt i din biosäte och sen mm. och så hoppar någonting rakt in i ansiktet på dig att det, ja. det är ju inte så mycket att, liksom, att herregud vad jag blev skrämd till följd av den narrativa uppbyggnaden som du har steglat mm. till ett crescendo. Utan det är ju mer som att ah, någon kastar en boll rakt i ansiktet Ah, fuck! Så liksom, mm. det är ju en reaktiv rädsla. Det är liksom rädslan att ja. jag, fuck, jag liksom ramlar nästan omkull Jag snabblar nästan fuck. Men inte det är någonting ja. som du går liksom och som bitar nagan och säger: Tänk om jag halkar igen. Tänk om jag faller på stolen i matsalen igen. Åh nej! Den där stolen är ond. Den är en besatt stol. <laughs> det är ju som. Bara för att någonting har liksom så här avgrundsögon och stora tänder så att som att, mm. jo jo, den, den är hemsk, den ser hemsk ut men det är ju som att om, den, om, om situationen omständigheten där den existerar och där den jagar nu då den här karaktären, inte i det minsta appliceras på dig, ever så då är det ju en mm. ganska säker rädsla, det är ju samma sak som ja. att läsa om ett köttätande virus någonstans i världen och som att aha, ja men det här finns bara liksom där i Amazonas och jag bor ju inte i Amazonas <laughs> att som du kan ju sätta mm. dig in i det som att det skulle nog vara hemskt med vad i Amazonas men det är ju inte, sätta ner tidningen och vandra ut och visla. så ja. det är ju där och att jag tror det här är som så här all genomgripande vad gäller modern skräck, att som man vill inte riskera att som skrämma folk längre utan det är ju märas som att amen, vi gör det lite obekvämt och att ibland så måste som hoppa till. Oj, nu nu mm. som liksom stägrad din hjärtrytm lite. I was so scared, you guys. Mm. Ja, Slenderman. Mm. Michael mm. Slenderman. Att du kommer här. <laughs> yeah, he's so thin, so thin. Ja, Slenderman och John Atkins. Ja, så so, <laughs> Ja, ja. ja, men ja, vad, vad finns det mer att säga? Det är ju som den här reaktiva rädslan är ju inte verklig rädsla. Mm. Att, som du måste med liksom en sån här uh, liten så här ärbar uh, böjning till Stephen King och övriga luminärer att de förstod ju ändå det här med att du måste som, bygga upp en sån här stämning. Stephen King mm. var ju en expert på att bygga eller är inte för att jag uh, en expert på att bygga liksom det här hotet, det här, det här terrorn som existerar just utanför, den här ljusglimten mm. av vardagsliv som alla kunde identifiera med. Det är därför som it är jätteskrämmande. Det är därför ljuskyrkogården fyller en. med liksom så här vemjelse. Det är ju därför fucking carry, liksom ger räckorna kring, rygg, längs ryggraden för att yeah. det här skulle kunna hända, att som vi vet mm. ju som logiskt att det här inte skulle kunna hända, men som tematiskt, emotionellt alla de här orden som jag kastar ut, men som faktiskt betyder någonting så det är ju det som får den att gå myror i huvudet på en. det är ju det som får den att tänka yeah. det är ju det som får den att bli rädd det är ju där skräck mm. kommer från bara för att mm. någon postar liksom din jävla homoberättelse om liksom den håriga demonbesatta kuken som sjunger Frank Sinatra och skjuter liksom rymdlaser. Det är ju skrämmande, den är ju bara dum och liksom och Den enda ja. som kan bli rädd för den är folk som är lika dumma och säpe som dig. Och, liksom, och du har ju det svårare än nog för du är korkad och du har cerebral palsy vill du göra det värre. Att... ja. Jag tror jag förolämpar ja. så många olika grupper liksom de senaste två minuterna att det måste vara något nytt rekord. Ändå tror jag ändå de inga förolämpare kvinnor. Så att... Och ja, dessutom men... så är det en fitta. Det är ja, just det. Ja. Triggervarningatgmail.com Ja. Make it Precis. end. Mm, mm. exakt. Ja, Carpenter det är Fidon Carpenter-musik. Mm. Men det är nu alltså jag jag vet inte jag kan inte att jag har läst eller felt med någon många så här creepy pastas då eller, eller så här, jag, här så jag skräck här på nätet. Um, jag har i via jobbet så har jag ju då haft klienter mm. som har upplevt att jag har, har blivit skrämda av, av någon så här så här berättelser. Jag minns att det här Sonic.exe mm. oh, som, yeah. som var en så var en grej som var, var aktuell i ett skede. Sen blev ju sen blev klart Five Nights at Freddy's. så blev ju också väldigt väldigt pop No. i ett sätt och klastade som att det var det, det var så det var så skrämmande och det var så bra och det fanns så mycket uh, kopplingar till verkligheten uh, och, och så här men men men jag, men jag tycker som liksom det jag jag kan, på ena sidan tycker jag att Sonic X så kan jag säga att att okay, att det kan vara någonting som ett, ett barn kan uppleva som skrämmande eller som otrevligt mm. i det man ser men, men jag tänker att jag har svårt igen att se att varför är någon vuxen jag skulle sitta och tycka att det här var att det här var ångestväckande att, att se för det, det är som så ja, jag vet inte alltså det, det, det här kommer ju mer som en direkt fråga här, här till den här diskussionen, men att hur, hur blir man rädd för någonting som till exempel Sonic.exe? Som ju i princip, jag är ju bara att i videoformat. Så här, alltså det är ju en... I princip att du springer med karaktärer och så blir de fångade. Eller det de så att säga deras... Det visar sig att Sonic själv jagar dem. Men någonting är fel med med Sonic, och om han får fast de här så, så kommer det att dö. Mm -hmm. Och det är som, det som är så här, att men, att what? Yeah. Att vem, vem, vem blir rädd för det här? Hur? Vad har man mm. fasta på i det? Det som de gjorde med dig i alla fall, så var att <coughs> där så gjorde de ändå det tematiska för att de tog någonting vad jag, skulle an, eller vad jag skulle gissa är kärt för många nu då. Liksom Sonic nu då ett spel som många spelar. Då, och, och har liksom starka känslor till oss på sätt och vis förstört det. Och gjort det liksom perverst och, och ont så här nu då. Uh, så att du på sätt och vis du spelar ju där redan på uh, personernas nostalgi. Och kärlek till spel ja. och gör det liksom korrupt. Ja. Uh, men att... Uh, men att till exempel jag minns att jag kollar liksom historien. Att de hade, ja, det var någon som har skrivit ner en historia om när någon spelade Sonic.exe. Och uh, de ju i princip och berättade vad som hände i det här spelet. Hur Sonic sprang där då och jagade dem och så här. Och jag minns yeah. att det slutade med att liksom att I turned around to see where the voice was coming from. And what I saw made me scream. Sitting on my bed staring right at me was a sonic plushie smiling with blood stains under its eyes. Ja, okej. Ja, men att som inte menar ju heller att fram till en stund när såg jag helt att oh shit is really happening? Men att som många av de här creepy bosses eller bara vad creepy bosses än många så här skulle säga skrämmande berättelser eller filmer man läser överhuvudtaget. Så försöker jag presentera sig som att det här är en rapport, eller det här är ett meddelande till dem som. Så att folk ska göra mitt misstag, eller så att folk uh, ska hjälpa med eller så här. Men, som att, men om du är här och det antyds att du liksom dör, eller liksom att du som far vem är det som skriver det här? Ja, exakt. Det är exempel en av mina så här favoriter så var att, det finns ju många sådana jättekorta berättelser. Det var en berättelse som var att som att jag vaknar och klockan är 2.59 på morgonen. Jag ligger där annars och plötsligt så hör jag eh, min garderob öppnas. Och så kryper det någonting ut. Hon har långa naglar och så här svarta globet i ögonen och en mun bara fylld med syrvassat Och jag kan känna hennes eh, gravlukten i hennes i hennes andedräkt och hon lutar sig över mig och jag vaknar med ett ryck i min säng klockan är 2.59 och jag hör min garderob öppnas alltså man who yeah. is writing this ja yeah. <laughs> alltså man kan ju som inte sitta där och liksom Åh, så det där kan hända men det är ju uppenbart fiktion bara på sättet det skrivet på ja mm. yeah. Ja, ja, jag, jag ja, slår ut liksom i frustration med armarna för jag, jag förstår liksom inte hur folk inte kan sätta ihop två och två här ja. kanske är det svårt inte vet jag mm. jag menar du vet toalettpapper stoppar coronaviruset så att vi lever ju sådana tider mm. så. ja, mm. ja men det, du vet toalettpapper är det, det viktigaste för du kan ju använda det som kaffefilter också Jo, ja, men ja. på något sätt måste man ju råda bot på all shit som strömmar ur den. Ja. Stoppa dig i alla hål så, ja. så är du på säkra sidan. Ja. Men, du du men, vet men, inte att du är jag... säker innan du är helt jävla luftad. Ja. Ja, tills du är kövärdig. Mm. Är det. Men, men ja, det där ja. Jag tycker jag uppskattar ju själv. Äh, ska säga, skrämmande berättelser. Jo. Det, det är någonting jag, jag själv har sen ganska liten har också haft en viss här förkärlek för att just läsa läsa om, eller titta på just alltså, filmer som är skrämmande eller, eller just läsa. Läsa böcker, Stephen King har varit en, en favorit, Dean Koontz. Mm. Så det var där äh, din förkärlek jag... tillpassade Sanomats kommentatorfältet början. Eh, jo, exakt. Ja, det är just. ganska skrämmande det. Ja. Det är ganska skrämmande, ja. Det, det... Ja, Twitter är inte långt därefter. Mm. Ja, men, men just att där är ju ändå... Det, det, det är ju det där man, som är säkert också bland författare, bland böcker, att, att man hittar ju förhoppningsvis de här guldkornerna. Mm. Men, men det, det finns så mycket så härna, uh, som inte fungerar. Ja. Och, och det, är ju det, att det är ju svårt att uh, säga att är det man läser, är det som är mest populärt Någonting som faktiskt är bra mm. För den här För det, det sker ju egentligen Hemskt lite Eller om inte nästan ingen kvalitetskontroll Känner man på internet men, Eller kan man nu det, som, det som att Kvalitetskontrollen är, är det att liksom Den här blir populär alltså Är det en hög kvalitetstext Eller hög kvalitetsmaterial eller är det sen mer så liksom, att, de menar att vad som helst kan bli populärt? Men det känns ju lite som det är det som är bra, men det, ja. Det finns ju som ingen sån här standardisering egentligen. Att det finns helt klart en stil, men att som det finns ingen som kommer och säga: nej, men liksom det här har inte tillräckligt många KU-referenser Det här får inte påstas. Mm. Uh, och det är ju både bra och dåligt. Mest dåligt. Men att som jag bara säger att som du. Bara för att det är så här. Så har vi ju fått vissa ganska fantastiska alster. Och så här. Det finns en viss sån här frihet. En viss sån här vilda västen. Tillvägagångssätt som bara internet kan skapa. Men. Jag tänker. Om man tänker på. Såna här filmer som vi har sett. Det är ju sällan vi faktiskt recenserar liksom så skräckfilmer som kommer ut och det, det är ju faktiskt så att folk har frågat varför recenserar vi inte med skräckfilmer i spoilervarning därför att vi verkar mm. eh, det var ju som nära på en kommentar liksom, eller nära på en komplimang att eh, vi har ju annars så bra åsikter så varför, varför då recenserar vi inte med skräckfilmer som ja. den här personen i fråga tyckte om då och jag sa till henne att, men, därför att uh, ofta när det kommer ut skräckfilm idag så vi har ju ändå ett, vi har ju ändå fortsättningsvis lite att säga till om vilka saker vi recenserar. Ofta när det precis. kommer det ut en skräckfilm så, så vet vi redan att det här, den här är inte värd att <laughs> därför att det här är liksom en till jävla Blumhouse-film som är precis som alla de andra Blumhouse-filmerna. Mm -hmm. Det som att vi behöver inte recensera den annan sju, därför att liksom allt som kan sägas har liksom redan sagts. Så man yeah. måste vänta tills det kommer um, någonting som är som värt att säga någonting om. Men jag tänker som, det var ju det var ganska länge sedan, men vi recenserar ju i höst så gjorde vi två stycken. Vi gjorde The Atopsy av Jane Doe och så var det scary stories something or another. Ja, uh, yeah, scary stories to tell in the dark. Ja, tack. Uh, och den ena var ju en Netflix-film och den andra var ju en ränodlad film. -film. Uh, ja. Och Strax därefter så gjorde vi ju en recension av It chapter 2. Och att ja. Det kändes som att de var värda att recensera. Inte för att det var Stephen mm -hmm. King eller för att det var så stora satsningar, men att det, det var nytt. Det fanns någonting att säga om dem. Uh, ja. vad vi sa var ju sist och slutligen kanske inte så smickrande men uh, jag tror ändå inte går vi ju heller in i de här recensionerna som vi gör med tanken att det här är dåligt direkt från början men att jag tror ändå liksom det här det måste ju finnas någonting att säga om dem jag tror det är därför som jo. vi kommer aldrig att göra ah, de bästa creepypastas på internet därför att Jo, säkert kan vi säkert gräva igenom dem och säga att den här var bra därför att, och den här var bra därför att. Men många av dem, ifall ni inte har lyssnat på, så är ju som ganska likadana. De är formulajiska, de följer ett visst mönster och att det, de tenderar att liksom dra åt samma håll. Och för alla ja. som inte har märkt att jag återuppräp mig ganska mycket. Hallå! <skratt> <skratt> att, jag bara tycker mm -hmm. det kanske det är värt att hamra in den här spiken. Därför att man kan inte bara. Uh, för, att, för att jämföra med en annan konstgräner då. Att ta till exempel Batman. att mm -hmm. Tänk vad det produceras mycket Batman shit. Ja. Yeah. Någon annan märkt att Batman är ganska samma. Oavsett vad som händer. Att det finns. Vissa saker som bara aldrig får hända. Säg en Batman-film. Eller en Batman-serie. Eller en Batman-whatever. Det är samma sak på repeat. Att mm. man, man behöver liksom inte. Man, man ska inte liksom förvänta sig. Jag är inte för att. Säg. Alla creepypastas inte har samma karaktärsbyggnad. Som en Stephen King novell. Med Ari, därför att jag kan läsa tio pasta som är exakt likadana i rad. Yeah. Och de här fem av dem så är, så är liksom toppberättelserna top på sajten. Mm. Och det gör mig lite rädd. Exakt. Därför att det känns som att man har ju som förlorat förmågan och att särskilja de här. Eller kanske är det liksom som att som med fantasterna så har de fått smak på någonting och det smakar så gott i munnen att det enda sättet att konsumera de här är liksom frossa. Att man vill ha som samma upplevelse hela tiden. Ja, ja men det är men, så då, då i princip behöver du ju inte stiga ut ur ditt där, din comfort zone det här liksom, bekväma området där där så att jag, reglerna är bekanta för dig. Du behöver inte just tänka att, eller ställa dig den där frågan att, att vad nytt kommer här att komma. Utan du vet att den här berättelsen kommer att vara en syn. Någorlunda liknande. Så det kommer att vara Jeff v'Killer, sen kommer det att vara Jack Killer och sen är det John Killer och sen är det Janice v'Killer. The eller något liknande plötsligt däremellan. Mm. Men, men exakt no. samma sak, precis som du sa där tidigare, att, att, att, att, att, att det tidigare. Det är liksom en den tanke att du, du vill hela tiden ha mera samma sak för att du är van med det. Medan Va? vad du egentligen borde göra så är ju att låta så att säga, nya författare eller liknande liksom bidra med en berättelse åt det som kanske kan överraska dig. Något som kan få dig att liksom, tänka i nya banor. Om man ser på äh, creepypasta som litteratur. Ja. Äh, så i vissa fall så är det lite svårt att, att ska vi säga, kategorisera. För att i vissa fall så är det ju form av rönordad science fiction i vissa fall. Så kommer man närmare spekulativ fiktion. Uh, men att som. Nå, ja. antar att science fiction. Till viss del skulle kunna klassas som det. Är, men. Liksom, uh, under romantiken. Uh, så, jo, så. Diskuterades det ofta. Uh, skulle säga det moraliska. I. Skulle säga Edgar Allan Poe's verk. Eller. Mm. Um, man, man försökte. Jag tänker, fundera att fundera. Vad ligger med värdet. Vad ligger liksom var det, det fina med att man som en beläst person ska sitta och läsa sånt här? Sån här ja. Tröstätningsläsning eller så här. Och äh, nu minns jag inte vem som sa det, eller om det ens går att tillskriva en specifik person. Men äh, de sa väl i princip ungefär så här för att väldigt löst parafrasera att, säga att Nå, skräck. Uh, vad är det liksom som fyller en med liksom terror? Vad är det liksom som man får av att ska vi säga uppägga sin egen gast på sätt och vis? Vad är det liksom som man kan analysera där? Att, eh, det som de menar var det är ju i sin ädlaste form. Skräck som litteratur är ju rädslan för det okända. Att när man... När man tar till sig en sån här skräckberättelse. När man öppnar upp mm. sig för den så på sätt och vis sträcker man sig ut och berör det okända. Uh, och att i och med att göra det så öppnar man sitt sinne. Uh, på samma sätt som att du aldrig du har aldrig så bra problemlösningsförmåga som när du befinner dig i ett stadium av... Mm, vad ska jag kalla det, exaltation eller liksom att du är, du är väldigt upprymd, inte i panik men att liksom du är, du, är, du är på din spets, du är redo liksom om någon skriker ja. nu så kan du liksom börja springa 200 km i timmen uh, mm -hmm. och det är liksom lite det här som bra skräck gör att liksom det får dig att vara alert, det får dig att vara kreativ för att um, jag skulle säga under alla år som jag har sysslat med rollspel. Och som liksom jag själv producerar olika uh, fiktiva verk. Yeah. Så anser jag mig själv att jag blev en mästare på spekulativ problemlösning. Därför att om du, om du liksom producerar såna här uh, textuella eller rent så här. In, på något sätt interaktiva upplevelser som folk får ta del av. Så måste du också yeah. förutse att med det så kommer ett visst mått av problemlösning. Att om du gör ett rollspel där folk spelar vampyrer och de ska hitta en mördare så måste du förutsäga vissa situationer där folk kommer att använda sitt intellekt eller sina förmågor för att liksom råda bot på problem eller frågeställningar du sätter i deras väg. På samma sätt som ja. att om du gör en historia, om du gör en mordgåta så att det är ju inget det finns ju ingenting där att hämta. Och folk redan på andra sidan, ja men det är den här personen och det är den där personen. Mm. Uh, på samma sätt som att vad är det viktigaste i att lösa brott? Motiv. Därför att det leder till liksom, handlingsförlopp och det lärde sen till liksom, hela den här logiska progressionen av vad som kommer att hända därefter. Um, för att gå tillbaka till skräck. Om du har nu ja. att. Äh, monstret som heter Simon. Som bor i en buske. Och låter huga huga huga huga Så att. Liksom det, det är viktigt med kontext. Om Simon mördar alla som går förbi busken. Så lär det till följande problemlösning. Ingen går förbi busken. Det är en. Yeah. Uh, liksom, så du måste sträcka dig längre. Att liksom, läsa bra skräck. Liksom så här som dessutom kanske är lite intertextuell, som kanske rör vi liksom dina erfarenheter inom sjukvården eller det akademiska eller din, din egen kultur, säg att det tangerar ett monster eller ett mytologiskt väsende eller händelse som är typiskt finskt, säg i eller någonting. Så då, för det första så drar den emotionella trådar, för det andra så liksom så försätter det en situation där du känner en närhet i materialet. Det här är viktigt för att det bygger ett emotionellt band. Så din problemlösningsförmåga triggas redan därför att du har viss information. Men inte all information. Mm -hmm. Inte textualitet ja. så blir bra. Därför att du kan använda mycket av karaktärernas egna erfarenheter. Mot dem samtidigt som du investerar dem i historien. Så när det väl kommer till själva modet eller själva det otäcka eller det övernaturliga så då har det redan högst då har folk som är investerade och de sitter inte bara där och vill se hur ser den här generiska, svartögda Jeff the killer with the knives, with the robotic chainsaw arms that goes ut, utan de tänker vad vill han? vad gör han näst? hur kan det här påverka mig högst personligen som de facto sitter och läser det här och som inte borde vara någon fara men kanske möjligen är det frågetecken Mm. borde jag vara rädd interobang jag tror när man har kommit i den här skärden det här skärdet så har man då sträckt sig ut, rört vid det okända och känt inte bara att liksom det här skrämmer mig utan jag vill fortsätta och det var det här som de menade är det viktiga, för när du öppnar ditt sinne så här så du blir smartare du tar in mer information du förkovrar dig ja. Den som läser skräck som berör en, som får en att tänka och som får en att vilja problemlösa stimulerar dig på ett högre plan än de som bara läser vad de kallar um, för så här uh, vad var det? Uh, text i, tror jag det var. Att okay. liksom, om, du, nej men, om du läser bara en till krigshistoria med ett lyckligt slut så då har du inte lärt dig någonting. Då har du bara liksom, yeah. gått en liten emotionell stägning. Det okända stimulerar din hjärna till problemlösning. Problemlösning gör dig smartare. Att vara smartare så gör att du förhoppningsvis blir en bättre människa. Men det är ju inte alltid sagt. Äh, Nej. Jämför Nej, det det. med coronaviruset samt hysteri. Nå. Bra. Men, ja. Men att som till och med på romantiken så hade de fundit på så här såna här fula små berättelser som bara är äckliga till sin uppbyggnad och vad det har för ja. så här, humanistiskt medvärde. Mm. Ja, mm. ja alltså, det, det är ju en, det, det är en intressant internetfenomen nog den här. <laughs> De här ska vi se, berättelserna och, och hur det de sprids. Jag funderar där att är de här en. För tanken går ju väldigt ofta, eller i många av de jag berättar, såna, speciellt de som då har någonting att göra med, med liksom, något material som man ska se på. Vare sig mm. det är då en bild av en hund med, en bild på en hund med människotänder. <laughs> Oh. Och, och det är någonting att om du inte den här vidare så kommer du att se mardrömmar och hallucinera tills du begår självmord. Mm. Mm. Och, och det, jag blev fundera att är de här liksom, är, är det här en, en nyare variant av vissa som är som liksom, gamla som liksom, brev på sätt och vis. Bara att de, man har försökt göra det till en skräckvariant av det hela. Det där, så här, nice. mm. Kedje-mail. Men minns du 80-talet och fredagen den trettonde? Menar du nu så här med koppling till fredagen den trettonde den här filmerna eller tänker du så där? Filmerna? Filmerna, ah, ja, jo, visst. Okej. Okay. Um, alltså, vad var det där liksom som var skrämmande? Att liksom om det fanns en röd tråd i fredagen den 13. Liksom, vad var det som man absolut inte fick göra? Ja, no, man fick väl absolut inte, inte ha sex för äktenskap. Exakt. Så, liksom, mm. så där hade du och den och flera andra där. Så liksom, det fanns en sån här. Det fanns ett förhållningssätt. Som låg, i, yeah. som låg i tiden att allt fler unga, vi hade just gått genom glada 70-talet, nu kom vi in liksom i 80-talet och vi ska inte knulla runt hur som helst. Ungdomen är amoralisk. Och där hade du ett, ett monster som kom och, och dödade folk för att ungdomarna låg och knulla medan Jason drunknar i kön. Kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill. Yeah. Uh, sen ser du på liksom början på 2000-talet. Uh, mm -hmm. Och vad, vad säger vi då för trender där? Saker som du Ring. Uh, vad var det där som du måste göra för att överleva? Eva Ring, no, du skulle ju helst då inte titta på den där videon. Nej, att, grejen var att du, du kunde väldigt lätt se den här videon utan att veta vad du såg på. Poängen var att du måste kopiera och skicka vidare. Ah ja ja ja precis. Så, det var länge sedan jag sitter om filmar och inte ens ihåg det. där. Eh, liksom det är oväsentligt det som är, det som är viktigt är att varför blev det en sån hype? Därför att vi levde en internettid yeah. där folk nu hade en mycket mer viral möjlighet att kopiera och skicka vidare. Så att eh, många av de här så berättar ju också om ska vi säga samhället vi lever i att jag tror mm. att många av de här videorna till exempel, jag minns det fanns en riktig jävla shit film som hände något så här typ unfriended eller någonting för några år sedan. Mm. Ja. Och det var väl i princip då att någon hade väl tagit bort någon tjej från sin vännelista då. Jag vet jag om hon dog eller om hon blev källmord eller om hon var död men sen började ju terrorisera folk då. Dra in dem i mörka och mörkra, hoppa in och greina i kameran då, så här att you know, standard stuff så, så. ja mm. som som bör. Mm. men att liksom vad va, va poängen där no, men, tänk om du har en vän någon nu oh, she's gonna så Ja, she's ska kill ya. så så många av de här som, alltså man kan ju säga att om man tar bort den här kulturkontexten så är det ju bara liksom något jävla monster som mördar folk. Because it's being a dick. Men, ja. men att det finns. Många av de här bästa historierna. Så har liksom ett förhållningssätt. Om man säger liksom. För att liksom göra folkloristerna glada igen. Om man börjar säga på så här gamla historier. Så gamla mm. sägner Skrock, Vito. så ja. Så... Där fanns det massor med förhållningsregler. Alla känt i troll, alla känt i skogsrådet, alla känt i näcken. Det fanns ja. specifika förhållningsregler för hur du skulle göra. Det var inte så att de inte existerar. Du kunde förstås uh, tvivla på att de existerar. Men det var mm. inte en fråga om att om de existerar, det var bara som att en fråga om när. Så att föreläsarna så satt din pappa nära dig en gång och sa att Nå, no, inte tror jag på det här, men om du går satan genom skogen och du vitt och säger god damn näcken så då gör du så här. Och ja. att, och mm. som, det var deras jävla creepypastas. Så att, Jag menar alla de här creepypastas så börjar ju på sätt och vis med en varningshistoria. Det är aldrig en historia som bara börjar. Liksom redan när den börjar i den här jävla långa Uh, introduktionen för att etablera som trovärdighet så uh, finns det alltid en varning att far aldrig till tågstationen på den här adressen eller liksom gör ja, aldrig den här experimentella drogen här. Jag har nu levt i tiotusen år och det har bara gått två minuter. Och, och, och, och att som, mm. Det finns alltid en varning. Det finns alltid att ni Gör inte här. Lär av mig och så vidare. Det är ju förstås då den här substansen eller kontexten eller inte textualiteten som då är ett fint ord som avgör liksom kanske trovärdighetsfaktorn här, vilken ju som vi redan diskuterar, jag känner lite väldigt låg i de flesta fall. Men du kan väl äva om du följer de här enkla systemen. <laughs> om det är yeah. som så enkelt som att de är en vitt och går inte in i det här i som liksom, i liksom fucking Denver och liksom titta på konstiga målningar och gråttryssningar. Så som att okej, okay, gott ut. Och jag tror till och med liksom folk som är som så här, I mean, this is a load of crap. Så jag tror till och med dem är som så där att, ja no, men, jag tänker nu gå dit i alla fall, men nu tänker jag nu absolut inte gå dit, fast jag inte tror på det här. Så, so, ja. Mm. You know. Men att creepypasta så är ju ingenting nytt. Det är ju som, det är ju, jag Nej. tror ju, det är ju det som är spännande att uh, om det nu är någonting som är spännande över det här att jag tror ju bara det här, den moderna versionen av liksom, småpojkar som far på läger och försöka skrämma upp varandra med liksom mm. så här spökhistorier de har hört och så alltså minns de lite fel och berättar dåligt och så blir det lite för skrämmande ja. och så övergår det till att bli en historia om istället och så fnissar folk. Och att och att ja. Creepypasta så att det är ju intressant att de finns men jag undrar med så mycket annat i världen idag att om det är den här överdrivna tillgängligheten som gör folk sjuka. Att som, det är som så överflöd av information och inte längre den här och Jag tror att som du så förtjänstfullt uttryckte i något tidigare avsnitt att det är ju den här förmågan att filtrera som försämrats. Så att det finns ju som inte. Folk vet ju inte längre vem de ska tillgå eller vem som auktoriteten mm. är. att Vem är det som säger vad som är bra eller dåligt äkta och sånt. Ja. Kan det här hända, kan det här inte hända? Och att om det är en ungdom som har oförmågan att förstå att liksom Sonic.exe mm. kan inte finnas på riktigt så då måste det väl vara hänt om den är en vuxen lite mer skrämmande, om det börjar bli så mycket att det sitter tusentals människor som kan sova på nätterna för att det kan finnas ett ont Sega Genesis spel där ute i världen så well, mm. då kan det hända, vi har ett problem ja, ja definitivt men jag undrar om inte de här människorna fanns redan när vi var unga bara att de inte hade internet för att bygga deras sjukdom. Nej alltså, men det, men det, är, ju, det är ju kanske snarare det att det, nu igen det där med att det, det är tillgänglighet. Att, att sannolikt så skulle det ju kanske finnas på något annat sätt, på något annat område. Eller sen då i en överdriven konsumtion av skräcklitteratur, skräck vi kan ju till exempel förekom eller fanns ganska snabbt i hand då man själv var liten eller yngre men med att nu så när, när allting just finns där direkt så undrar jag att är det då också lättare att du, du hittar ett visst område, en viss typ av berättelse till exempel och så vet du att men här har du det här det här eller det här, den här sidan där du kan för att djupa det i det här eller läsa om så här liksom, så så länge som du bara orkar så länge du betalar din betalar för internet. Så vem har inte det, internet det liksom... idag? Och obegränsat ja, sa Jag sa och vem har inte internet idag och obegränsat dessutom utan. Det, det är ju det. Så mm. så jag tror nu jag, jag tror nu helt helt på det där att den där det som liksom ökade eller obegränsade tillgängligheten så, så gör också att man i princip som liksom nästan överdoserar på material och, och att ens, vad ska jag säga, ens kravnivå också sänks. Sådär, varpå, varpå man kan tycka att berättelser alltså är jätte, jättebra jätteeffektiva även om de, de knappt har någonting alls de ska vara direkt värt att, att minnas eller värt att talas om. Mm. No alltså, det har ju varit en, en intressant vecka i creepypastans tecken. Mm. Äh, jag har lärt mig mycket om vad man inte ska ta jobb och vad, att man inte ska vissla på kyrkogårdar och att... att mm. äh, men är nog hemska de där som skär av ögonlocken och dödar med kniven så det gör aj överallt. Ja, ja det måste nog vara ganska aj. Mm. Ja, Sonic. Uh -huh. Det är ju bara harmless fun. Ja. ja, precis. Ja. ja. Kanske man nu bara är, är så avtrubbad att, att så såhärna creepypastas inte fungerar på en eller så har man bara inte hittat den där rätta creepypastan som kommer att föra en in i det äkta mörkret Gotta go fast Men okej okay. Vad skulle då vara en, en riktigt effektiv så här, Creepypasta för För oss då För oss två Ja Nå, Vi är ju så jaded mm. Det är ju svårt att säga Men Vad skrämmer oss Riktigt jävla Söndagkokt spaghetti. Uh, ja, uh, och såklart så finns det ju uh, larver i den. Ja, och, och den serveras bara på den där övergivna tunnelbanestationen i, i Helsingfors. Ja, ja. Uh, som har varit stängd de senaste 50 åren. Ja, exakt. Liksom på, på midnatt då när vi sätter oss ner och ska äta den. Och den fullmåne som är röd. Mm, ja, och personen som serverar den åt oss är egentligen död. Ja. Död och Hitler. Ja. Och, ja, precis, och jobbar för jobbar för djävulen. Ja. Och så är det blåa igelkottbitar i spagettin Ja, och så finns, det, så finns det ingen jävla färlig sketchup. <skratt> inte minsta. Aha, Fan. Kommer man inte att sova någon natt? Då? Nej. Se dig inte i spegeln. Och säg inte ditt namn tre gånger. Bukake, bukake, bukake. Ah! Nej, Sonic, nej! Jag mäckar inga Så Jag äter ju inte bukake. Ja, förmodligen ändå en bättre historia än den nya Sonic-filmen. Nå jo, if he likes it, he's gonna put a ring on it. Mm. Trygga varning!